יש בני אדם שאין מכירים אותי כלל וחולקים עלי. ואמר שהיית בזוהר הקדוש על פסוק הוה נתחכמה לו, וכי תעלה על דעתך שפרעה הלך לכל אחד ואחד ואמר לו הוה נתחכמה, אלא שהכניס בתוך לבבם וכולי היין שם. ש׳ שמעתי מרבי יהודה סיפור דברים ששמע מרבנו זל, ענה ואמר, אברהם אבינו היה לו גם כן איסורים גדולים ממעשיות כאלו, כלומר כמו עניין המעשיות והאיסורים שעוברים עליו. כי אברהם אבינו היה גם כן מקרב בני הנעורים להשם מטבח. כי היה מגער גרים כידוע. ודרכו היה שהיה בא בתוך העיר, והיה רץ בתוך העיר, והיה צועק אוי אוי גוועלד גוועלד. והיו רצים אחריו כמו שרודפים אחר המשוגע. והוא היה טוען עימיהם הרבה שהם כולם בטעותים גדולים.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 והיה מתבונן גם כן, למי מבניו יניח ספריו וחוכמתו, כי גם עשיו הוטב בעיניו, והטעה אותו, עד שהיהו אבו. גם כבר במקרא, כמו שכתוב, ויהאב יצחק את עשיו כציד בפיו, כמו שפרש רש"י שם, שמרמה את אביו בדבריו. והיה שואלו אבא, איך מאסרין את המלח וכו'. אבל אף על פי כן, התבונן יצחק בדעתו, עד שנתברר לו שהעיקר הוא יעקב, הוא לו הכל. וכן יעקב היה גם כן עוסק בזה, לקרב בני הנעורים לאשר מטבח, וחיבר כמה אלפים ספרים בעניין האמונה. כי הוא חיבר ספרים הרבה מאוד בעניין האמונה הקדושה, בוזמאות ספרים. והוא למד עם כל בניו דרכי האמונה הקדושה, כי היו כולם צדיקים. אך אף על פי כן חכה בדעתו למי למסור כל חוכמתו, עד שמסר כל חוכמתו ללוי, ולכולם מסר ראשי פרקים.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 ענה ואמר בדרך, בדרך קובלנה, ואנוכי אפדם. היינו הפסוק הנאמר בהושע ז', שקובל הנביא על ישראל, שרוצה לעשות להם טובות והם דוברים עליו כזבים. כמו שנאמר, ואנוכי אפדם, והמה דיברו עלי כזבים. אבל הוא ז"ל לא אזכיר אז כי אם שתי תיבות אלו, ואנוכי אפדם. ואמרם בנעימה, בניגון השייך לאותו הפסוק,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 אם אמר שכל העולם מתנהג בזה, או איזה לשון אחר מעניין זה. והבהיר היה מפסוק, כמו שכתוב בישעיה ה' ביקב למשפט, והנה מספח, לצדקה, והנה צעקה. לשון נופל ללשון. ת. שיחתו הקדושה של רבנו ז"ל בעניין ההנהגה שמתנהג העולם עכשיו.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 העתיג גרדמיה לבידקדמיה, שנאמר פותר מים ראשית מדון וכולי. וכתיב כי האדם עץ השדה. ועץ השדה, כל מה ששופכין מים סביבו ביותר, הוא גדל ביותר. גודל לקראת ראש השנה שלו. גימל. אמר, הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי, מאחר שהמקורבים שלי מאמינים לי.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 ענה ואמר, הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתבהח יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי. רק השם יתבהח נתן לי זאת במתנה שאני יודע מהו ראש השנה. לא מבאי אתם כולכם, בוודאי תלויים בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי. ת״ו בערב ראש השנה האחרון באומן, עמדנו לפניו בעת שנתנו לו הפתקאות ומעות על פדיון. אז שאל על איש אחד מנמירוב שלא בא על ראש השנה והתחיל אבי נפתלי לתרצו ולא קיבל הדברים והקפיד עליו מאוד אחר כך דיבר עוד מאחד שלא בא ראש השנה מחמת עימוי מניות ומחמת זה נסע לרבנו ז"ל קודם ראש השנה וסיפר לו המניות וציווה לו רבנו ז"ל בעצמו לשוב לביתו ולא יהיה אצלו על ראש השנה וזה האיש היה מגדולי החשובים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 אחר כך בערב ראש השנה דיבר עמנו מזה, ואמר שעליו יש רחבנות גדול, כי יצא באמת להיות כאן על ראש השנה, אך נמנע מחמת הנ"ל. אחר כך ענה הוא ז"ל ואמר בקול חזק מעומק הלב, מה אומר לכם? אין דבר גדול מזה. היינו מלהיות אצלו על ראש השנה. כלומר, הלו כל זה מקשין עליו קושיות הרבה, ויהיה קשה את קושייה הזאת גם כן, מה שהקפיד כל כך להיות אצלו על ראש השנה די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 אף על פי שבאמת לאמיתו רצונו שימסור נפשו וישבר כל אמינויות, על כן מי שרוצה להתקרב ולשבר אמינויות באמת לאמיתו, צריך <אף> להיזהה מאוד לבלי לשאול אותו בזה כלל. ועוד תבין עניין זה במקומות אחרים שמדברים מעניינים כאלה ואבן מאוד. נשמת מלהל לעניין ראש השנה שצריכין להיות אצלו על ראש השנה דייקה. אמר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 להתרחק מחקירות ולהתחזק באמונה. מספרי החקירות דיבר הרבה מאוד כמה פעמים. ואסר עלינו מאוד מאוד בלי לעיין בהם ולהביט בהם כלל חס ושלום. והפליג מאוד בגודל האיסור, כי הם מבלבלים דעת האדם מאוד בדעות זרות שאינם מסכימים כלל לדעת תורתנו הקדושה. גם אינם מאמינים בשדים, אשר בכל דברי אבותינו זכרונם לברכה מבואר ההפך.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 וכבר מבואר בכמה ספרי קדמונים הרבה שצווחו על ספרי החקירות הנ"ל כמפורסם. ואף על פי שנמצא הרבה שחיפו עליו, כבר ידוע שלא עשו כן כי אם למען כבוד התורה, מחמד שחיבר ספרים נפלאים על כל ההלכות, כגון ספר היד. וגם רבנו זר אמר, שבספרי היד, במקום שמדבר מההלכות, היטיב לעשות. אבל בספר מורה נבוכים, ימחל לו השם השאיבת בזה. עיוותים שאין כמותם הנוגעים בעיקרי תורתנו הקדושה כמפורסם. ואיך אפשר להכחיש החוש? כי כל מי שמעיין שם רואה בחוש הרעות שדבריו הם כנגד התורה או כנגד דברי רבותינו זכרונם לברכה. גם בספר היד, במקום שמדבר מחקירות, קלקל הרבה. וכמבואר בספרים שצועקים מרה, על שאמר בארבעה פרקים הראשונים שלו, מבואר הכל מעשה מרכבה ומעשה בראשית. אוי לעיניים שכך רואות, אוי ללב שנכנס בו שום סברה רעה כזאת, שכנגד כל ספרי אמת שקיבלנו מהתנא אלוקי רבי שמעון בר יוחאי וארי ז"ל וכו'. ואתה מעיין, אם אתה מתפחד ומתיירד ייגע בכבודו, גם אני עודקה. אבל חלילה שתביט במקומות כאלה שמדבר מחקירות, שלא תאבד עולמך, כאשר נאבדו כמה וכמה מהכיתות הרעות המצויים עכשיו. שסומכים דבריהם הרעים על דברים כאלה, ומעמידים לפניהם למגן ולמחסה את הספרים הנ"ל. ושים לבך והבן מפני מי ראוי לך להתראה יותר. אם מספר מורה נבוכים, הבנוי על פי סברות אריסטו היוון, נימח שמו ונימח זכרו. אם להבדיל מספר הזוהר הקדוש והארי ז"ל, שחיברו הרשב"י וחברי על זיכרונם לברכה ברוח הקודש ועל פי אליהו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 ת"ט. <תפת> ואמר שיכולים להכיר בהפנים של האדם אם למד מורה נבוכים. כלומר שהפנים של זה הלומד זה הספר נשתנה להרע. כי בוודאי הוא עובד צלם אלוקים פנים דקדושה על ידי זה. וכמו שרואים בחוש רובם ככולם שעסקו באלו הספרים בדרות הללו נעשו אפיקורסים גמורים. והם חשודים על כל עבירות שבתורה. כי זה הספר, וכן שאר ספרי המחקרים, עוקרים את האדם לגמרי מאמונת ישראל, ומתורתנו הקדושה, ומה' מטבח. ואחריתו הדי עובד. גם אני דיברתי עם כמה אנשים שהם כשרים קצת, שלמדו מכבר הספרי המחקרים, וכולם אמרו בפה מלא שהם מתחרטים מאוד על זה שלמדו, והלוואי שלא היו יודעים מהם, והעידו בעצמם שראוי להתרחק מהם מאוד בתכלית הריחוק. אשרי מי שבורח מהם ומחזק את עצמו באמונה שלמה, לבד, כפי מה שקיבלנו מאבותינו, כמו שכלל ישראל מאמינים בלי שום חקירות של שטות והבל שלהם. ת"י. פעם אחת בראש השנה דיבר רבנו ז"ל גם כן מזה, מגודל האיסור ללמוד אלו הספרים המפרשים את התורה על פי דרכי המחקרים. אשר כל ההקדמות שלהם לקחו מאריסטו היוון, יימח שמו ונימח זכרו, ושאר האפיקורסים המפורסמים שהיו קצתם קודם חכמי התלמוד וקצתם בימיהם. אשר כל כוונת בעלי המשנה והגמרא הקדושים שאסרו ללמוד ספרי חכמות יוונית היה על ספרים הללו, של אלו האפיקורסים שכולם היו אז אצל היוונים. בכל מקום שזכרו רבותינו זכרונם לברכה אפיקורס, כוונתם על מי שנמשך לדרכיהם ולסברותיהם.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 וכן כל הספרים שחיברו על צדיקים הסמוכים לדורותינו שהם בנויים אל יסודות הררי קודש על פי דברי הבעל שם טוב ז"ל שהם ספרי הרב הקדוש מפולנה וספרי ליקוטי המרים וחישב עוד כמה ספרים כאלה שטוב ללומדם והמשכיל יבין מאליו על פי דברים האלה מאיזה ספרים להרחק ובאיזה ספרים יוחז, יתחזק ויוחז בהם היינו אותם שהם בנויים רק על פי הגמרא, המדרשים, ספרי הזוהר הקדוש, האריזה, על הבעל שם ט"ז, אשרי שיוחז בהם. ת"א התלוצץ מאוד מטעמי המצוות שבספר מורה נבוכים. ואמר, איך יעלה על הדעת לומר טעמי אבל כאלו על קורבנות וקטורת? הלא כמה תיקונים נוראים, עצומים, נעשים בכל העולמות, למעלה למעלה עד אין סוף, על ידי אמירת הקטורת לבד.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 גם שמעתי מפיו הקדוש שכשעוסקים בספרים אלו, הוא כמו מי שהולך במדבר שמן שאין לו עם מי לפגוע, כך כשנכנסים בספרים אלו הנ"ל, אין מוצאין בהם דבר על קדושה, והוא כמו הולך במדבר שמן שאין מוצאין עם מי לפגוע. תפ"ב בזה שהוא ז"ל בעצמו היה מעיין לפעמים באלו הספרים, ובחינת סוד שהלכו ישראל במדבר שהוא מקום הסטרא אחר.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 ושם מבואר שהצדיק הגדול מאוד צריך די כה לעיין בהם כדי לעלות משם הנשמות שנפלו לשם עיין שם. תקי"ג פעם אחת סיפר מבדחן אחד שהיה בלמברג שבתוך דברי בדיחתו בחרוזים וניגונים כדרך הבדחנים ענה ואמר האלוקים העתיק עתיק עתיק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 אחד שאל אותו, על עניין מה שנאמר בשולחן ערוך, לכוון בשעת אמירת השם וכו'. השיב לו, ומה חסר לך בפשוטו, אדנות השם, כי על ידי אמירה בכוונה פשוטה זאת, מחויבים לרעוד ידיו ורגליו וקול רמח איבריו ושסה גידיו של האדם. גם אנוכי שמעתי ממנו גם כן בבית רב נתן באומן, אחר סעודה תרבית. ונשארתי עמו לבדו אחר ברכת המזון, וישב בשתיקה. אחר כך ענה ואמר בהמה ובירה, אה, אה, אה, השם. היינו, <עים> שבתחילה דיבר כמרטט ומזדעזע להוציא שמו התברך בשלמות, ואמר רק חצי התיבה מחמת הרטט והזיע. ואחר כך יצא מפיו הקדוש בהמה ובירה גדולה תיבת השם בשלמות.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 והשם יתברך עמנו ואצלנו בכל עת. שים לבך היטב לדברים האלה באמת, עד שיומשך אימתו ופחדתו עליך. תט"ו בעניין הקושייה של הידיעה והבחירה, כבר מבואר שזו בחינת שכל המקיף, שאינו נכנס לתוך השכל הזה עד לעתיד, עיין שם. וסיפר רבנו ז"ל שכבר היה לו תירוץ נכון על זאת הקושייה. והתירוץ היה בבירור גמור, כדרכו תמיד, שאינו אומר דבר שישאר בו פקפוק, רק דברים הבורים ומחוורים כשמלה. וכבר כתב את העניין התירוץ בכתב, אך נאבד ממנו הכתב, ועתה נשכח ממנו, כדרכו תמיד, שכל מה שכבר חידש, הסיח דעתו ממנו, ואינו עוסק עוד בזה. רק הוא רוצה בכל פעם חדשות לגמרי וכולי, כמבואר במקום אחר.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 אפילו אחר שנרקע ונעשה ממנו תרווד רקיו, על כל פנים מתווסף מעט על הארץ ועל האפר. אם כן, רצונו לומר גם כן כנעד, כבר היה ראוי שתתגדל הארץ עד להרקיע ויותר ויותר לפי דעתם השכלה והמשובשת של הכופרים. אם כן, איך היה המקום בעולם שתחזיק מה שנתווסף בכל פעם בלי שיעור ומספר לפי דעתם? כי על כל פנים משהו מתווסף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 בלי שום חקירות כלל, כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ולא רשמתי זאת רק הועיל ויצא הדבר מפי רבנו הקדוש זן, כי אין ראוי שיובא דיבור אחד מדיבוריו הקדושים. על כן לא יכולתי להתאפק ורשמתי זאת כדי לנקר עיני הכופרים, להראות להם כסילותם וטעותם. כי אם ירצו לשום עין באמת על שני מופתים אלו, יראו ויבינו שאי אפשר לסותרם.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 בא הבקוק ועמידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. ת"ז פעם אחת נשמע שהקרע שלנו רוצה לגזור חס ושלום כמה גזירות על ישראל, שקוראים פונקטן, ונשמע אז שגזירה אחת מהם ושיהיו חס ושלום ישראל, מוכרחים ללמוד ביניהם חוכמות ולשונות. ואמר בנו ז"ל שעל גזירה זאת צריכים לגזור תענית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 דע, מה שתשיב לאפיקורס זה אני. ועוד שמעתי שאמר לעניין הנ"ל, אני ואנשיי. תפ"י ט. אמר לי, יש כמה דברים שהם בתחילה סוד, ואחר כך שוב אינו סוד, כגון קצת סודות הקבלה. שקודם רבי שמעון בר יוחאי וארי ז"ל, היו אלו הדברים בסוד גדול, ולא היו מדברים מזה כי אם בסוד גדול מאוד.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 ואלמלא לא היה בהם רק מה שמרחקים ממנהגיה קלי עולם, ההולכים ומנהיגים עצמם די כבדרכי העקום, והולכים בדרכי החקירות והחוכמות, וכוונתם די כדי להידמות עצמם במהלכן ובמלושיהם ובמנהגיהם כמנהגי העקום, כאשר נתפשט עכשיו בעוונותינו הרבים. ואם לא היו פועלים הצדיקים, כי מה שמרחיקים מהם גם כן דייה. כי כל מנהיג איך שהוא מתנהג בעבודתו, על כל פנים הוא רחוק מדרכיהם. וכן המקורבים עליהם כי מאחר שמדקדקים לבלי להניח שיער אחורי פאות הראש ממילא אינם מגדלים בלורית וממילא הם מרחוקים ממנהגי העקום ומקעת הפילוסופיים והמחקרים שמנהיגים עצמם בדרכים כאלו וזהו דבר גדול מאוד כי דרכי החקירות הפילוסופיה היא הרעה הגדולה שבכל הרעות ואין רע מזה אשרי מי שרחוק מהם שוב אמר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 רק נמכרו למדינתנו, ומחמת שאין שם ספרי הזוהר הקדוש, על כן הם הולכים מלובשים במלבושי דייטש. <מח> גרמניה, כי הלבושים הם מבחינת מקיפים, ומחמת זה צריכים לדקדק מאוד להחזיק המלבושים בנקיות ולכבדם כראוי. הוא פסק באמצע, ולא גילה כלל מה שייכות יש למלבושי דייטש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 וכן בכל פעם שסיפר מעניין זה לא היה מסכים כלל. והספר שערי גן עדן שיצא מחדש בימינו היה למראה עיני רבנו ז"ל ולא הוטב בעיניו מחמת זה, מחמת שכל יסודו על פי עניין השמיטות. ופעם אחת אמר רבנו ז"ל בפירוש על עניין זה שאינו כן. ואנו חפצנו לשמוע ממנו יותר. ענה ואמר, מה יהיה אם אגלה לכם זאת גם כן?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 הגדול, המחובר לספר ליקוטי הש"ס, וזה לשונו שם: "להפוק הם מהסוברים שיש שמיתות, ומקודם היה שמיתת החסד, ועכשיו הוא שמיתת הפחד, כל זה אינו אמת, ושמעו מרבם וכו', והוסיפו הם מדעתם סברת השמיתות, והאמת אינו כן וכו', כנ"ל". תכ"ה פעם אחת אמר רבנו ז"ל בזה הלשון: על ידי אמונה אפשר להגיע לרצון כזה שלא ידעו מה רוצים שיצעקו אהה קשור אותי כי אני נקרא לחתיכות אני רוצה להיכלל בך דברי הצחות שלו תכו אמר בקש שלום במקומך ועודפהו ממקום אחר כלומר שלפעמים צריך דייקה שיהיה לו שלום עם שונא ה' והעדי זה דייקה ירדפהו ממקום אחר ואוון. תכ"ז שמעתי בשמו שאמר שחלם לו דברי צרכות. והם אלו: זונות מפרקסות זו את זו, תלמידי חכמים לא כל שכן. היינו, שהמקשה זונות מפרקסות זו את זו, תלמידי חכמים לא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 זונות מפרקסות זו את זו, תלמידי חכמים. היינו, מתי יהיו תלמידי חכמים מפרקסים זה את זה? לא כל שכן, כשלא יהיה להם תאוות ממון כלל. תכ"ח שמעתי דברי צחות בשם רבנו ז"ל, שאמר מיום שכבש הקיסר ירום הודו מרוסיה את המדינה, נעשה המעות והכסף סיג והמשקה פאנץ'. כספך היה לסיגים סבך מעול במים, ואבין. תכ"ט על הצהל החזן דפו ברסלב, שנסע לטומפשפיל, על שבת שירה, ולא הגיע לשם, ושבת בכפר אחד. אמר, מחמת שהיה פרשה בשלח, נסע לשם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ טומפשפיל.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 כי יש לי כמה טעמים על זה וגם אני יודע שכל טובות העולם הזה וכולי כנ"ל. ת״ל״א מי שרוצה לישון ואין לא יכול לישון, ההצהל הזה לבלי להכריח עצמו כל כך לישון. כי כל מה שמכריח עצמו יותר לישון, מתגבר עליו ביותר מניות השינה. בעניין זה גם בכל הדברים שבעולם, לבלי להכריח עצמו ביותר.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 צריכים לפעמים להמתין ולבלי ליפול בדעתו מזה ולבלי לבלבל דעתו כלל במה שאינו זוכה לאותו הדבר וימתין קצת עד שיבוא איתו ואי אפשר לבאר דבר זה בכתב כלל ורבינו ז"ל היה בדבר זה חידוש נפלא מאוד כי היה זריז בתכלית הזריזות שלא היה דוגמתו בעולם וכל דבר שהיה צריך לעשות אפילו בענייני עבודות גשמיות שהן צורכי האדם היה עושהו בזריזות נפלא מיד די כא, מכל שכן בעבודת השם, ואף על פי כן היה מתון גדול, כשראה שאינו עולה בידו היה מתון מתון. רק כשצריכים להתגעגע ולחשוף להשם יתברך תמיד, גם בעת שאין עולה בידו עבודת השם כראוי, ולבלי לייאש עצמו כלל משום דבר, ותכף כשהשם יתברך עוזר והוא יכול לחטוף איזה דבר שבקדושה, יעשהו מיד בזריזות גדול. ואי אפשר לבין דבר זה בכתב, והמשכיל החפץ באמת יבין מזה קצת עצות לעבודת השם. תל"ב <coughs> <tap -lamide -bitt> אמר, שמה שהמלמדים דוחקים את התינוק ביותר, על ידי זה אינו יודע תינוק כלל, רק צריכים להיות אומן גדול בזה.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 ואי אפשר לבאר כל זה כלל. ומעשה שהיה כך היה, שתינוק אחד הוא לכאו אביו לרבנו ז"ל, ולימד אותו בכל הדרך שכאשר ייתנו לו משקה לשתות, שיאמר סברי מרנן ורבנן וכו'. וחזר עימו הרבה הרבה מאוד למען יזכור היטב ולא יתבלבל. אחר כך כשבא התינוק לרבנו ז"ל והתחיל לומר הסברי, לא היה יכול לומר כלל, ונתבלבל מאוד.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 ועדיין אני עומד ומצפה לישועת השם, השם יגמור בעדי.